Про транспортацію не було мови, то ми транспортувалися велосипедами. Моє ліжко примостив Любко в кухні, поки не оббив дошками і не накрив дахом лазничку, куди я перейшов. Я заприятелював із його дружиною Любою і малим синочком Андрійком. З нею ми вели нескінченні дискусії про життя, філософію, наш народ, нашу працю навіть про вищу математику, калькулюс, пояснення до якої вона писала до свого брата Юрка в Канаду. Вона згадала, як її батько-ветеринар одного разу сказав, «Бути українцем – це не приємність, а псячий обов'язок. В товаристві і смерть мила, кажуть, але все залежить від товариства». Любко розгосподарився, десь роздобув тонкий хлад – і обгородив своє прямокутне обійця, як годиться доброму господареві, плотом, який стояв, поки не подув сильніший вітер. Збудував курник і розводив курей, щоб несли яйця і на м'ясо. Купив уперше за дешевою ціною малих курчат на базарі, а як вони підросли, то почали піяти, усі були коготики. Згодом уже купував курчаток. Як вони виросли, завелося між ними багато квочок, тож він вирішив посадити одну квочку на яйця. Коли я прийшов одного дня з роботи прибиральника на литовищі, де й Любко працював, то застав під своїм ліжком гніздо з квочкою. У такому товаристві, може, була б мила смерть, але не життя. Хоч Любко прихвалював її. Дивися, вона так тихенько сидить. Любки обоє працювали, і він, при чищенні літаків, вона в кафетерії в аеропорту. Незабаром він знайшов кращу державну роботу, як сортувальник пошти. Через пару років купили в Ессендоні ділянку землі на будівництво дому, розміщено неподалік від останньої трамвайної зупинки з центру міста Мельборна, і почалась будова. Що можна було самому зробити, ми зробили. До інших робіт наймали майстрів. Така будова на рати фазами тривала часом роками для нових емігрантів із сім'ями, які переходили у своє житло, як тільки були стіни і дах над будинком. Бо просто не було квартир чи апартаментів до винайму. А австралійці до своїх окремих чепурних бунгалів нікого на комірника квартирантом не впускали. І так ми перейшли до нового дому. Чи не найбільшою подією в житті української громади була Олімпіада в Мельбурні 1956 року. Це була перша нагода зустрітися зі своїми земляками, спортсменами з України. Ціла команда СРСР припливла кораблем. Отже, проблема – на корабель нас не пустять. На стадіоні чи в приміщеннях, де відбуватимуться змагання, не буде змоги поспілкуватись. Дехто зустрічав спортсменів випадково, коли вони ходили до міста. Але вони були в групах і під охороною спецслужби. Єдина можливість це під час тренувань в Олімпійському селищі, але воно було обгороджене високим дротяним плотом, немов. Концентраційний табір Наш товариш Буштет Через зв'язки Отримав пресову виказку Посвідчення На щастя виказка була без фото І ми могли нею також скористатись Був там якось і я Деякі спортсмени Не відгукувалися на запитання Латиніна Яка згодом здобула найбільше За всіх золотих медалей Зі спортивної гімнастики Якраз виконувала свої вправи під голим небом. Любко представився їй, хто він і звідки. Скоса подивившись, вона сказала, що він не має чим хвалитись. Ліпше йому вертатися на батьківщину. Ми проходили біля радянського олімпійського атлета-борця, мабуть, найлегшої ваги, що сидів на траві та не звертав найменшої уваги на наші вітання чи мову до нього. Наче був ображений. Один легкоатлет дещо сказав Любкові про Україну, і, відійшовши подалі від своїх. Я знову заговорив до спортсмена-стрільця з Одеси. Він радо розговорився, наче я був його давнім знайомим. Розповідав про свої полювання, про тренування, про роботу. Наприкінці не втримався і зауважив, що австралійські дівчата дуже гарні, Сподобалася йому їхня мода сукенок з довгим розрізом з одного боку. Говорив російською мовою. Це було перед змаганнями. Прийшов день відкриття на стадіоні крикетового клубу. Стадіон був овальної форми, відповідно для гри в крикет, популярної у Великій Британії, яка також прижилася в її колишніх домініонах і колоніях. І ще для футболу за австралійськими правилами гри – що не є популярний у цілій Австрії, а лише в деяких штатах. У інших штатах Австралії грають у інтернаціональний вид футболу – регбі. Стадіон довелося переробити до вимог Олімпійських ігор з біговими доріжками та іншими легкоатлетичними спорудами. Ігри відкривав популярний, особливо серед молодого жіноцтва, принц Філіп, чоловік британської королеви Єлизавети II. Тож біля входової брави зібралось чимало жінок, між ними і українки. Вони були закзальтовані зблизька побачити свого ідола, а може і доторкнутися до нього. Одна з наших, перебуваючи майже в трансі очікування, звірилась мені. Ох, я не можу описати свого стану. Я б йому віддалася зараз, отут, ох. Ось, і він йде зі своїм почтом. Не можна заперечити. Показний. Я заздалегідь купив квитки на деякі змагання. На деякі можна було в останній хвилині купити за дуже дешевою ціною. На бискетбольські змагання команди СРСР я вийшов через задні двері, які не було замкнено.